ויראת מאלוהיך, אני אדוני, וכי יגור אתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר אתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במדה, במשקל ובמשורה. מאזני צדק, אבני צדק, אפת צדק,